ام آباد و فاغوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک اول نشورو ترانعاو پوری پنزو سورتونکے نظام صلوحہ چی خیلق دارشی والی اللہ دے ذ سوره نامنا تر سوره کا دول سورتونو او دې کې دامه صلوه چې تربيت کوون کې اواز الله ده سوره کاپ نتر اخره پورې سوره سبا پورې شپاره سورتونو کې دامه صلوه د دا برکت چون کې اواز الله ده کاف کې نه فذ الملغی نو مریم کې و او سېجزه بیانې د مخلوقاتو نو مخ کې سورات کې نفل الملغیب وکړه دې سورات کې وایي واقدار متصریف زیما داوره سورات عیذل مستفین د عام بيالې نو سلام عجز پلاسر سورۃ <صورت> دا <دادا> سورۃ <صورت> پدریو بابونو باندې منقسم دي <دے> اول باب کې عجز بیانې د انبیا او <عضاب> ذا <شلی> بشریږي <گی> ومان تنزل الا بامربک <بی> <ربیک> سزورش <صدور شفیط> په ته پوری پدې <فد> کې عجز بیانې د <دا> انبیای ستو او لویځ بیانې دو حضرت احیا یحیی الله السلام پدروونو حالات کې ماته محتاجم دیم ایجز بیانې د عیسی علی السلام عیسی علی السلام بندگی د الله کولا دریم ایجز بیانې دو حضرت ابراهیم علی السلام ابراہیم علیہ السلام ما تشغو وعلا عجز بیانی دو موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام نبوت کې ما تا محتاج ہوں پینزم عجز بیانی د حضرت اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام زماز دین اشاعت کرے ہو شپگم عجز بیانی دیدریس علیہ السلام ادریس علیہ السلام للوی مقام مور کڑے ہوں اول عجیز بیانی دیحیہ علیہ السلام دول سمیاتنا وبرن بیوالده ولم یکون دویم عجیز بیانی دو ابراہیم علیہ السلام دیسا علیہ السلام دایات شپک دیر وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ آذَ سِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ او دریم ایجز بیانې حضرت ابراهيم عليه السلام دایا تو یو صلی ختمنا واشکر فی کتاب ابراهيم ان وکانا صدیقن نبیا ما ته اور <سدورم> سورہ مئجز بیان ہے دو موسی علیہ السلام یہ 50 سنا ور سورہ فل کتاب موسی انه کان مخلص و کان رسول النبیا پنجم مئجز بیان ہے دو اسماعیل علیہ السلام سورہ 50 کی ور سورہ فل اسماعیل انه کان صادق الوادی او شپاگم عجز بیانی دی دریس علیہ السلام شپاگ پندو سمنا وزکور فیل کتابی دریس بیا عجز بیانی دا ملائکو صدور شپیت امنا وما نتنظلو الا بی امر ربک ملائک دا اللہ پا حکم مادرہ او چې چکلتا بیان کی بیا دریم ایسا کی زجر پر انکار د دا مقاسی دار باؤ دایا شپکش پیتنا و یقول انسان و ازام آمدتو لصوف اخرج و زجر پر انکار دا قیامت شپکش پیتا زجر پر انکار دا قرآن دريوان واذا تطلع لهم اياتنا بينات قال الذين كفروا اوبيا سجد بيشير ايات يوتينا واتخذوا من دون الله آلية او صداقت دا رسالت صداقت دا رسول ونبینا فا انما یسرناو بلسانک دا مقاسی اربا صورت ممتاز دیں فا د دا مصطفی نو باندیں دوشان صورت ممتاز دیں په تفسیلی واقعات دا ذکریہ علیہ السلام باندیں او سورت ممتاز ہے په تفصیل دې ولادت دو عيسى عليه السلام باندې او دا شان سورت ممتاز دې په عجز زملاء کو باندې سورت اول کې ايجز بيان دې زكريا عليه السلام زكريا عليه السلام ماته ممتازو قافايا ان سو اللہ په دې د یو حروف امراد ذکر رحمت رب کا دا بیان د مهرباني ذرف ستاده اب ذو چیکړ او بخل بندا زکریا زکریا علی السلام اذنا ده رب هو کر شغا اج زیو رب تا پریادو خپل رب تا نذان خفیا اجزی پټا الله ته پټ اجزی وګړه ام بیاین مسالم خپل اجزی الله ته پټ گئی۔ الله تعالی په پټ باندې خوشالي سورۃ العرب کې مخکوم تیرشو 25 سم کې الله رعب فاجزی باندې په پټه باندې پټه زاری الله پاک زیاته قبل نه یې اميال مسالم الله تعالی ته زاری کړه په پټه تعالی نو ذکر السلام اے رب زمای یقین کمزوری شي ډوکی زمای پشت على راس شې با اوره سر زمات دسمن سر میں سپین شو کوئی ختمیس شو او نیم دو پچه وستا منی زمارا باشقییا نومی دا بدبختا او زیره گم دا عزیزان نا چی روز زمان ندی دا عزیزان نیره گم چی زمان دین و برباد کی او دا زمان خدا شندا راکی مالا را دخبل ترمنا موابین ولی ین معاوین پا اشعاد ددین که ایرسونی چی دینوالی زمانا ویرسون من آلی عقوب او واخل دین دا آل دی عقوب علیہ السلام نا زمان دین سنبال کی او دا آلی عقوب دین سنبال کی دازکویو چاہنبی آلیم السلام ویراست کی روپے نپریدی مالون نپریدی عدیث کی را نبی علیہ السلام فرمائی یا معاشر العلماء نبی علیہ السلام فرمائی نحنو معاشر الانبیاء لا نورسو منگ دا انبیاء و جماعت چیوں لا نورسو زمان مراس نوڑے کی نحنو معاشر الانبیاء لا نورسو عبدالین مسعود رضی اللہ عنہ فرمای چې خلک جماعت کې ناس وو ځان لې د دین تکرار کوو چې قران یاد او چا ديني تذکيره کولا او یو ذمہ دار جماعت تراغ تفوصیو کو د نبی له سلام میراث کمځه تقسیمې نه امر تویش د نبی له سلام میراث داري اېلمیز ذکوال خوراول دا ویراس دا انبیاء دے حدیث کی را دیننا لن بیالمی وررسو دینا روالا درہما بلو رسول علما نو اصد دا بیا سد علم نو حضرت زکریہ علیہ السلام وی یریسونی چواخلی دن زمان ویریسون من آل یاقوب وآخلی دن آل دا آل یاقوب علیہ السلام نا داغی دن سنبال کی. اوږه زل راي زماره را پسند اے ذکریا علیہ السلام یقین منځیر درکو تا ته پالنسرا جنم دا به یحیی او نه دے ګردونه موږ دلرا مخیرتنا سمیاں همنا می پدین موږ بل وڑکه نه مصما کړي داسو نمونه چې الله د خپل دربار نه خوري دي د یحیی علیہ السلام نو شو د اسماعیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یا عقوب علیہ السلام محمد علیہ السلام نو دا منگ ولنمی خودے دیں بلنم دا سمنگ ندے خودے قادر ربی نویل اغید ماربا سرنگی بشی پکوم کیفیت بشی ما در حالک دا سوال د کیفیت تیں او دا خدد ما شنڈا ارس دل ما د بڑوان نی انتہا تا وی له الله کذالک دغه شانتی الامر کذالک خبروم دوشانده متدا حزب ده او کذالیکي خبر شو قال الامر کذالیک وی الله خبروم دوشانده وی زراوستا چې د فما دې آسان او پیدا راخړې منګه تو بوخا او نه تیس نو وی لا غې زماربا وګرځه ما زره ارنو یا لا نخصادا چې خبره باندې کې دخل ګوسره د ریش به برابر خبره باندې کې یا په داسه حال چې خبری باندې شي کوله خبره برابر وایي خو خبره باندې دخل نوځي او یا خبره مکوه باندې کا انشاء الله یا خبر بخپره باندې لا تو کلې من ناز خبرې من نه کې د خلکو سره یا خبرې مکو د خلکو سره خبرې بندې ک دا به نخ ساده بچین د عاد برابر شپېبرابرابر عامرانې کې مخکې ورځې تېره شوي یو سر یختم کې سر یا نور هم شو شپ شوي دلته شپې ګرکه دریشپ او دريوردي واخراج على قومي نو دی پخپل قوم د عبادت خانه نه او حیلهم نشار او کراغیتا چې پای کی بیانوي ثوابه گا ویلم اي احیال السلام واخله کتابه طاقت او ارکړه مندل الحکما دانشمندي سبيان وحنان ملدنه او ده میره بانو زمون ده طرفنا وزکا او پاکو میره او پاکو پاک نفسوالو وکان تقیه او ده پریدگارو وبرم بوالده سانکون که ده موروپگار سرم او نو ده سخ عسیه نا فرمان پوس دغه جز بیانای و سلامن علی سلامتیه دا الله دی پد او ورځ پیدائش او و یو مه موت وګوره د پیدائش نه رسې بي بیا مر راضی او نه جوړ وینه مړبورته نه وي چې دنیا نه لاړنو د توجه نه دې مړ ونه او قران و یو مه موت پاو ورځ سمریبا او یو مه یو سحایا پاو ورځ فور دی پدې درو او حالاتو کې الله ته ممتاز راتلو کې الله ته ممتاز لو کې الله ته ممتاز پاسې دو کې الله ته ممتاز دا دې بیان کو د احیا علی السلام اوس یې ځ بیانې ده اسا علی السلام دغه د پاره تمه یاد کا په کتاب کې حال د مریم کله یې بیا له شوهه من اعلی د االف بلنا بیر د مکان شقیا غزه مشرقی تا کو نو ذیمین دونیم دے خواضیونه حجابن پردا نو علی گما دے ملک خپل فتمصل لها نو جوڑ شو دیتا بشرن سویہ بند برابر نو ال مریم ز پناوا ولم پربان زاستانا کہ تفرد نودل مالک انما انا رسول ربك ذو استاذ درص سما ده غربو چاغه ما تویل دي چې ما تړي ګړې لړس اورسوا کې پیغام ورسوم مريم تا چې الله وې لاهول کې در کوم تا پاک دا احب لکی دا مقوله دا اللہ دا مقوله دا ملک نه دا دانی چې ملک و در قوم تا تا لک پاک ورکولو علا اللہ دے بریلیان پدی جسم آیتون و سرس ادلال کئی ملک مریم توی لی احب لکی در کوم تا تا ورکولو علا نیکان بندگان دی کنو توجہ وکړئ چې دلته کې ملک رسول ده رسول د کلام نسبت کوي مرسل تا رسول د کلام نسبت کوي وکیل د کلاب نسبت کوي ځان تا موکیل تا نه کوي نو ملک ورته زه الله استاد را لګلېم الله وئی چی در قوم تا تعلق پاک لئے احبا دا کلام د چا شو د الله شو انا رسول ربک زاستای صادر ربی اما او رب وئی یقول اللہ تعالی لئے احبا لکی علامن زکیہ در قوم تا تعلق پاک زکر دے رسول دے رسول نسبت د کلام چاہتا کہ کہ چا ت کوئ مسییل تکی تی او چا پهېولې کې وی پلان کې تا دا کار وکه کا. ز خو پلان کې و کا. دا کار نو ملک و الله وي چې تاه در کومه الک احبا یقولله او تعالی ل آب لکې الله و دکه رسول دی رسول نسبت د پیل چا ت کوئ مسییل تکي اوکیل نسبت د پیل خپل ځان ته کوي دا فرق دی دل طلبه زره سن راغلې رسول نسبت د پیل مرسل ته کوي معنی به دا کوي انا رسول ربک ذاست از طرف سلیمان الله وې ل اولیک غلام زکیه ذرقوم تعالی پاکو تعالی ان نه یکون ل غلام نوویل مریم سررنې به شماما د راک او نه دی رسې د ما ته بشر او ن م کنجه بغ ځناکاره د مریم خاون نو دیسال سالال سلام پلار نو پروزیله نقل دي دا او کتاب دی شو مور ورته هغه شوی مصورور کغ نهقل کوي ص در مصفح کې او دا کتابونه پروزیان خو او زمونږ دا او جوانو طبقې د ګوري دامونږ د پړه کې هلته کې زما شاگردو صی خو سکول کې اوسااز دی نو هلته فریزیو دا کتابونه اووری ما دا چوي چې دا کتابونه کوم څه لراړم ما دا کتابونه ما هغه ماته وګهلتي و خاينه ما په دې داز یو ترواړم مې وګوره دي شولې مسور کې هغه نه غلط کړې چون دي صحه کې بیا ته په اړه ما په شریټ وزن دا داز ماخه دا کتاب اپريشئیټ پوهته دی کې نه غلط کړل درو چې چٹی مہینی جبریل پریشتہ خدا کے طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تا ایک کنواری کے پاس بیجا گیا جس کے منگنی دعوت کے گرانے کے ایک مرد یوسف نامسی ہوئی ہوئی تھی ویدہ مریم وعدہ چی دے دعوت دا علیہ السلام پا کورنے کی دے یوسف نویسلی سرشے ہو دادہ قرآن خلاف تے قرآن ہوئی ما ته بشر نه درسه لنه ما خاون می نشتم نميني کار کړ دي او نو سه ما بظامله ما بغيا کنجره ما قالا كذلك هوين ورته ملك الامر كذلك خبرهم د قشاندجه توين ویریس عارف دا کار ده فماسان او ګرځوم زار نه خضر پار دخل کو ميرواني زمو در طرف نه او دې دا کار به سره شي فاملتو نوی اغسطو دی بچی دارا فانتو بزد بی زان لشوا پا دی بچی اغزیل لریتا لرزی تلارا اغا لرزی تلارا مکانا قسی اغزیل لریتا فاجال مخازو راوست دلرا هغه درد ولادت درد پیدایش د بچی علاج زینغله ته هغه بوند د کجوریتان طالات نويل دي يا ليتني ايرمان دي مالا مړي مخيلدينا اويزو هرا تيرا هرا تيرا بخا ختم شي وي دې دانې بچی بچي ميشي دکھر خلق برحالہ پہ را راکھیں پناہ دا من تحتیہا نوازو کو دی بچی مریمتا من تحتیہا لاندے دینا بچی ورتا آوازو کو اللہ تازنی مغم جن کیگا اگر دولے سارا استان لاندے سری انچینا وہ زیرے کی بیجی نخلتی نراتکوا راکھا زانتا راکھو زانتا سانګل کجورې نو ورځې به پتا روتبن جنیا کجورې تازه فنذاه من تحتها نذا کی د فایل زميه یا ول تراجې نه او یا راجې دې ملګتا ملک ور تواضع کو جهتاله فار الله انتظام کړ ز فراغ اوس کا نه ملک کل یا ولت کل دوه احتماله او زی لیکي اور قوزان تا راخ قزان تا څنګه له کجوري راو وګور دې پتاق کجوري تازه فقولين او يخوخ پرې سريي هو وي نه د بشر نه اوتان نفقولي و ما نظر کړل دې مې روان ذات لروځا فل نو کللم اليم انسيا نخبر نکوم نن زه بني ادم سرا فاتد مين راتلې وګړو په دې بچيخ بل قوم ته تحملو لاس کې نیولېو په لاس کې اغسل زه کوم بچي مخې کې دلنه دلته کې حما نمره سه په لاس کې نیولېو تحمیلو پلاسکی نوالیو اویل دوی ای مریم یقین را لوک روطان شے انفریان پشی ناشنا دا سناشنا کاروشو بچه در اولو خواندی نیشتاو بچه در یا اختارون ای خوردارون نوستا پلار سڑے بد او نوستا مور کنجران واقع درگیم او تا بچیر اوڈو پا شارت ایلینی شاروکر مریم بچیتا نوویل دوی سرنگی و خبریو کنگ دا غچا سرن چپزانگو کینه فیلم مهاده سبی انماشو عیسیٰ علیہ السلام زیم بنددہ اللہ آتانیل کتاب او آکھ ایمال اللہ کتاب او گرز ایمال ری پیغمبر ماضی پماندہ مصارے تابیر ایمائیزی سره رکڑ لیتا پارا تاقو و جارنی مبارکا گرزو لیمزو مبارک کم دیکی چیم خوکم اکردے مات دمانزو او زکاة ز زکات حکم کړل سو پورې چې دنیا کې هم زکات اسمانو کې زکات بیانو او کای زکات چې زکات خالې چې مالی نا اسماني کو سره مال نشته نه زکات بس ور کې دا حکم د دنیا د لسو پورې دنیا کې هم مالدارم صاحب نصاب یې هم نه حکم راته زکات کړل لسو پورې چې امام ځوجمن دې پسنا کوي حین فل ارض بررم بیوالیہ تی احسان کون کیم زفلی مور سرا بیوالدتی دا, دا بیوالیہ زکوئی چی بلار نشتا ایسه علیہ السلام بارے مخ کی احیال علیہ السلام بارے مور فلار دوانو دل دیواجه مردن بیوالیہ تی وی اونے لے گر جب ما دار سخ شقی مخالف و او سلامتی یاری په ما چې پیدا شو او پا اور چې مړ کې غمبا پا اور چې پوتبشم ژوندے زایل گایې سب نو مریم دا ایسا زوی زمریم دې قول الحق الذی فی ترون دا ایسا زوی مریم دې او قلتو قول الذي او وير نه ما وين ها چ پدې کیلو شکای کی ما وين نه ما ويل دي چې دای صاحب زه د مریم ده او ماکان الله ندي مناسب الله لرا چونه سي نایبو پاک دي الله کړي به سروګريو کار نو یادا څرنوسی عيسى عليه السلام وي بیشک اللہ تعالی روزماں دے روز ساسوں او کے دا اوہ راز سراط مستقیم دانی غلار مختلف دا اعضاء میں بینیم گڈ وڑ شو اگڈلے پخپل میں سکیں دے سال سلام بارکیں چور تے الہوے چور تے عبادت او شاور تو نسبت د سینا وکړو د لوی جنا نبی السلام حضرت اجل دین اوته فرمایلیو انی لا اجدو فی کا شیبا یوس عیسی انی لا اجدو فی کا شیبا ابن مریم شیبا تن مریم پتاه کی دیم مریم د ایبنی مریم باندې کې خلک دلشې او استاباره کې بخل دل کې سوګ باندې خلیفہ غني سوګ باندې قتل واجب غني او سوګ وي د خدای په مقام تر سیل کبالی شیا علي سيته الهوي او سوګ باندې قتل روا غني دک عبدالرحمن به ملجم ځګه دا حضرت الیریدن هو قتل روا ګړي او او دا قتل روا دي چې قتل شي د دیادو الرحمان منیم الجیم بارک راضی چې کله دیونی وې شو او دایره سي بدلته هغه سې دو لاسونه زونه د غسره په دې غسګړي پرنګ کې تغییر نه راځو چې جبه دې وسوله نه د پرنګ کې تغییر راغی چا ته و سو کولې وې په ما وداځو اخر شي چې د بلانه یادو زاکر دون لويو او عمل زاو چې حضرت علير نوحي قتل کړو د دبارکي امرون خطا معتزلی هغه دغه په مته کوي یا ذر وتن منتقین ما اراده بها الا ليبلغ من ذل عرش رضوانا وذادر لوی پرهیزګارو ته گزار دې او ور کړو چې الله تعالی نې زیشي انی لا اذکر یوما احسبهون اوف البریت انداللہ میزانان زو دا اللہ پا دل بار که دے مقام والا لوئی تلی والا لوئی جوک والا گڑو انی لعصکرهو یو من پا احسیبو اوف البریت انداللہ میزانان دا د لوئی مقام دے دا دربار کې د که دا دا عبد القادر دغه پرد کې یو شعر ویلنی او دغه اشعار را ذکرلنی ناغره د مقابلې کې د ویلنی یا ضربه من شقین ما اراده بهان الا یبلغ من ذل عرش غضبانا یا ذربتن من شقین ما اراد بها الا لیبلغ منزل عرش غزبانا اللہ تے پہ غصے کی ذانی ذکر لے انی لازکرو یو من فعصیبو اشقال بریت انداللہ میزانا دیر دیر بدبخت تے پتول کے اوفانا دے اشقا دے دادا عبدالقادی رکھا اشتار دی دادا عبدالقادی رکھا اشتار دی دا هغه چا پرد کی چاغه عبد الرحمن بن المجم متا کڑوا نفختل افل عذاب دی سال سلام بارے کی دلی جوړی شوې ندی علی سي بارے کوم دلی جوړی شي نه علاقه ځایه سانرچ کافر دي د بے شه دور دی لوی نه ازم بیمام سړر خاوري دنیا کې به داخلک اسمه بیم بعضای د د هیم فیل لاسمې دی پیر تاج دی سډیر خاوردون کې د خلک او سړر خولیدون کېدي پهه چې را شي منږطاللی کن ظالمان نن په کومرا کاره کې دی نورو دا خلک دوورې د افسوز نه کاره چې پ سره شي کارو اویی په غپلت کې نیمان نه را وړي یقین منږ اخلو مقاغه چې په دی او منته را ګرج دل دی وسئی جس بیان دی ابراہیم علیہ السلام یاد کا کتاب کی حال دی ابراہیم علیہ السلام دیو دیر لشتینه خبر ور کو ان کے لا طرف نہ کله جی تو خپل تا اے بابا جی اولی بندے کے دا اچا چناوراو نوینه او نشید پکولستان ایش اے بابا جی کننزو را قد جانی من علیم راگلی نماتتا پوئینام اگاچی نیدر کریتا تا مال الله پورا کرلام نفت تبینی روان شما پسیم آدیکا سیرات و مستقیمان خوب خیمتا تنی غلارم دو گورا دیلم دا انبیاء السلام خپل علم السلام سنت دی اخبر علم خکار اکی انی قد جانی من اللم مالا الله تعالی علم او پورا کر اللہ تعالی ندر کرنی ذو تا پورا بلم ذو ما خبر امنا تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی علم او پورا کرلتا اخبر زارو کا مخلوق تورا سوا زارو لیلم من سنت الانبیا یا ودیه د خپل لا تا شیطان د بندگی قسمه مکو شیطان له شیطان میرابان ذات لره نه فرمانو اے بابا جی یقینا زیریږم چې ورسته تا از او د میرابان ذاتو شیبه شیطان د پارا دوسو سونه د خیر خوایي نرم لیجان نرم الفاظ نرم خطاب یا ابتی اے بابا جی بچت بدبخت نہیں نہ نہ منی تعالی نو یلوت پلار آزر اراے مونانتان اے گرذون کہ تا سمون دا لیاونا ابراہیم علیہ السلام تمن نشین پکانو بولتا واجورنی ملی او لاڑس دم نڑی رمضان تعالی السلام علیکم قویل ورطفلار سلامون علیک بچاو دی پتا دیتا سلام المتارکت ہوئی قالا نویل عبرایم علیہ السلام سلامون علیک بچاو دی پتا یعنی زماد شر نه ته ساستا غفیرو لکا ربی بخنب غورم تا دردخ پدر رب دا اغصورت تی چی دی عبرایم علیہ السلام سر عبرایم علیہ السلام پلار سر لوز کرو په بخنبان دی چ زه په طاره به خنا ورام سورې شوارا کی بیا لوص پر کړ دې به خنه مختلا شپږتیا کی براشي او سورې توبا یو سل سوال سم کی مخ تیر دیر شو فلما تبین ال تای بیا به خنه پر خویدا چې مشرکو انو کانہ به حقیقت نن دې دې په ماج ميربان او ډېر ته شمس تاسو نا شي تا وشم رحمت کوې به الله نا او اب علم اخبار عصا الله <سؤال> کونا نجی ز چې نشما په بلنه درخ په باندې شختیا نا فلم ما زلوم ارکل چې ډېر دشول دیونه اغه چې باندې کور دی بیل الله نور کوم درې ساقل السلام یعوب علیہ السلام او ظاہریو غرزولیا منغا نبیین نبی خبر ورکون کې وامنالہم او ورکړم ماجو تا د خپل مهرباني نه او غر زولم ماجو د پار لسانه صدقين جبا رشتيا الیانو چوتا و اسکور فل کې تای موسی اوس عزت بیانې د حضرت موسی عليه السلام او یاد کا په کتاب کې حال د موسی عليه السلام یقینا دیو مخلصن جونشه او رسول نبي ان خبر ورکون کې و نا زیناو اسره منت تام مِنْ جنبی توریا تر په کوی تور خنان او دې کړه موږ د روانه جنګ جرګ ما هم ما اوسره جرګ کړه رازدار وایمه ورته کړه او دې کړه موږ د رازدار یې وایمه کړه ور د را د خپلې مې ربانی ناروړو درو سره سلام نبی خبرو كون کې او یاد که با کتاب کی حال دی اسم ایلی سلام یقیننده و رشتی آواده والا و دی رسول نبیانو خبر ورکون که و دی چه امریکوخ بالعال تابی صوراتی پیباتی بدنی و زکاة او پیباتی مالی یا زکاة پمانده پاکی جی صورت مکی ده مککی زکاة نو حکم کوخ بی کوخ بالعال تابی داری دالا و زکاة او پاکوالی نفس زانه پا کوم او بسند درو کی مرضیان پسندو یاد کا کتاب کی حال ادریس علیہ السلام یقینا دې ورشتینه خبر ول کونګه پرتا کرون لرا مکان علیا درجه او چوتتا باز خلک دل تک سکئی او ادریس علیہ السلام د جبرئیل علیہ السلام سره دوستی و نیوز له ورته دوی چبه ما ده جنتی لکا جبريل السلاموتي سر هو بتاو کوم خو بیا و جنت نه روزینو دي دو سره روزو کچھ زبر جنت نه روزما وې جنته بوت سیلنا نو ادریس عليه السلام کرل ریبل کول چیر سنگ پادشان کو دې بادشاہ کېم بیرته کېګما نو پهل پړ نه پروا کې پره چې جنت نارو اوسو جبريل سلام ته اجازه ما پڑھی غدن نه پاتشي او ری جاوی ذراش پنی دراو لجن دن جو بیا کېنس نراتو هغه ته تا خو ما خلاص کړی ما خلاص پر کړل اوس دی وټلې ما غوس په جنت کې ناس ده او ملائکه لجامي ګڼي دا اوس څه خبره ده دې ته عدل تمامه کې ور افانه او مکان علی من پور تک اوچت مکان تا اسمان توخي یو للي دا معنی ده دي ته اسرایلیا دا حضور دي خرګزان په ام بیا پور تک للي مکان علی نمراصده مرتبه اوچته اوچتي مرتبه ته میر رسول او اوچت مکان ور اور دا غسان دي چې نام کړي الله پجودان بیا ونه او دا اولاد داوود علیه السلام نو دا رچانه نجم ابو داګړو سردن علیه السلام نو او دا اولاد ابراہیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام نو او دا رچانه چې زار ود سمکړې دمه وښتا به نه وګرکړو ما کلاچولو سې شپې او آیاتونه دې مهربان زاتو نو ګر دې چې دا کون کې او جڑا کون کيم پخپل حال باندې پخپل عمل باندې جڑا کې الله تا فخلفا مین باندې نو پادي شورو سرلجون خلف النا كار خلق قزا والصلاه چې برباج کړه برن د الله عبادت بدني وتبو شواتي روان شل په خوایشاتو بسې زرد او بغر دور دورې شي غین اكن غی غي دایو کند دا په جانم کې ځې د جانم نور کندې دې نه امان غواړي نو به ورزمنګا هغه کندې ته چې را سخته غېت نه تبوا شم هو وادل فی جهنم ان کابینی انوبه ابن کاو ورویبنی جرير عن ابي اماما اوی چتا یو دا بجانم کې لاندې بجانم کې او د جانم یوه نېزه ده کاندې توغړزيږي الله یې ته امان راکړي دې ته وي غي تا وراتهو پيژ در پیچ دې ته وواچو یلقو نغایی دا تخویب شو من بول صور کو اوز بشارت مگر آغازو چراو کرده دی ایمان را را عملیو که خو دا کسان دنب جنت تا ظلمونشی بدی و ذره بار جنتو ندا میشوالی دی اغای چه لاث شده لاث کرده میرابان دخبل و بندگان و سرا نادی دا پیششا یا تینان الله ذا علامات یا راتن کې له نباوري بجنه جنت کې لغوان پزول خبر مگر سلامو دیو دربه خوراک د دې جنت کې بکرتن سار او ما خام سار او ما زیګر اشیاء داسپخین نورس وقت اشیاء سار او ما یعنی ارواح ار وختې دیو به ار وختې فراخري اوره دوکسان یو بلن تپوس کوم الکو ژوند څنګه دی مړ خو سار فرما ما خام فرم نا برته مړ دوخه ار وخت کې فرما اوره نما خو ار وخت کې خله نو د هم اروخ کی بجا جنت کی هر وخت خوراک بجا جنت کی دنیا کې خو په ټیم ټیم خوراک خوري گزاره والا اور چې بیا قران ته کیناسې شي او مانځکې ودرې دي شي د دن کار کولې شي دا نه چې دونه وروخه چې بیا په زانه پوي شي ابو رشید الله رحمت که او غسق والا په بجمی کې دا کلمہ نصلا نشین موساڑے کې کینی ناغو جمع موساڑا گرمای روډي خل نو خوب ولور شي کتاب نصلا کې نیږي لنګي په خله راغلې چې رباسی الله پاک نافعیل علم ادا راکا اورې کړه تا خوګو نه په لوم بده ملایي توا روډي کم کین فراغ به کم کین نو خو بجی کم اپنی کتاب بو گوری متعلاب بو گئی مجتا دا خلی پوری شیخ سعیدی وئی از حکمتی بعلت آن تَحی از حکمتی بعلت آن کفوری فورې طعامی تابینا ویدی علم نخوزا کا خالی جسمی مو پوری تازان مور کر لی زیب اکی پار نشتا نصف اکی دی علم نمپری دا کنسیسا اوری جنت کے عبیاء خوری ار وقت وہ خوراکی سباو بے گا تلکل جنت اللہ دی دا جنت آگا دیں چوارکو دا خلو بندگاہ ناگا چاہتا چاگئی فریدگاہ رو اجد بیاو بیان شو دوی میں اسے کی اجد بیانی دا ملائکو حضر جبریل علیہ السلام یہ اصور عزید نبی السلام خوادران رہے څرای نه بیره سره ته بو سو کوم شرور ولي سار شوې ته خو زر رات له دننه پس را نه وای من خدای الله به کوم ملیک ملائک د الله د حکم تابع دي په خپل نه شره کوځي ده ملائک الله ته محتاج بندگان الله ته محتاج نو الله تعالی اغزا ته کټول مخلوق ورته محتاجي کوي د را کو منګه مگر په وکم درستان له ما آ او ماخل پهنا د الله د پاراغدي چې مخکې زمونږ نه د اوروو زمونږ نه ما نه نه ص دنیا او ماخل پهنا سر د اخرت الله د راغدي چې مخکې زمونږ نه دي دنیا کېغ چېرو زمونونه پخرت کې وما بینا ذالکا دا برزخشو اغا چی مند دی کدی برزخ قبر کې سراوان دی جو دا ما بینا آئی دینا اغا چی منگتا اخکاری اخکارا وما خلپنا اغا چی منگتا نخکاری پڑتی او ما بینا ذالکا تامیم چو اس نخکار روس بخکاری وما بين ايدينا كم جمتخاري وما خلفنا جنخاري وما بين ذلك اوخخاري او جنخاري طول اوره دره معنا دای چې ما بین ايدينا سړي زمکا وما خلفنا سري اسمان وما بين ذلك داغ فزال د کې لو مابین ایدن الله اعلی چې مخکې زمونږ ندی زمکا او ما خلفنا اچو زمونږ ندی اسمان عجيب مین دی کېږي فیزا سلورا معنا د زینمراد ازمینه دی, دی مابین ایدن نمراد مازی ده او ما خلفنا دینمراد څه ده دی مستقبل له او مابین ذالک دینمراد څه دی حال له لهو ما بين ایدینا لازراردی چې مخکې زمونږ ندی ماضي مخکې ترشې دي او ماخل بناراتون کې وقې زمونږ ندی مستقبل کې او ما بين ذالک ما بين ذالک سره زه حال شو او نه سارم نسیاں پر کې رب د اسمان دے او زمکو چې منځ کې دې دې الله او کلک شپ بندګی ده الله اورا نبی علیہ السلام اللہ تو متعاز دا اللہ باندې کوي حل تعلم و له سمیا ای پیجنه اللہ الرحم نامه نشتا هم نه مله اللہ نشتا جیسا احد سمیا بالرحمن د دیو جنې ملي نقل کړ دي دریم جل یو سر پیندا سر یې ختم کړي عقاب لس احد تو سم ما بالرحمن و دا الله فنوم باندې بل چلنوم نه دي بل چا تبع قیوم نوای بل چا تبع رحمان نوای بل چا تبع مالک نوای بوله دا الله همنا مين شتجدا الله نوم بل چلکی خو دشی دا الله نوم په الله پر خاصه دا اوسو زجر پر انکار د مقاصد ارباو درې می سګی زجر جګر کي په انکار د اخیرا ته انسانو کله چې زمرشم تاسو فوخرجو حیانه بیا په دښمه ژوندې بیا به ژوندې شم انکار د باسن کوي کی. سورګا کیوم تیر شوم مکه سپک سپېتګي الله رات کوي اے نه انسان مونږ په لګړل زرا او نو دے ایسو و رب بکا نقسم می دیسا پرم تا پہ اس بات قیامت پانجا اللہ قسم خوری یونوس کے دری پندوستان کی مختی تیرشو سباہ کی براشی دری میاد کی تغابون کی براشی گو میاد کی لناش ورنم اور دب قدول لرا و شیطانان لرا یا بحضیر قدول لرا ہاں چاپیرہ جانم نا جیسیان پڑھ مخیم سمو علا ننزیان نا بیبرو باسون من کل شیعتین داری دلینا ایوہم اغا ایوہم پا معنی دا اللذی ایوہم معنی دا اللذی اغا اشدو معنی ہوا دا اشدو سلتا دا ایوہم اوصر سلی حضب شہدیں نظمہ پاکی سچو و هم دا ممننی شو دکه چې سر سلی هدف شو و چې موصوله شي سر سلی هد شو د ممننی ممننی په زمې سره یموغا هواشدو چې هغه څخ د په میرببان دنا فرمانې نه اغبر ووخت نه فر څخ ب ما بیا منږ پوو پاکستانو چې دو لاغ دی جانمته سلیان د د نه کېلو او نش دي وتا سگه الا والدا مگر دنه کی دن کې به جانم تا والدو دو معنی یو دواردو معنی دخول له نو دا کتاب د چا سره شو کافر سره نش تا پتا سگه کافر او مگر دنه کی کې جانم تا لګمه کی ترشی وهد کې د فرعون بار کې چې فرعون وخت په کوم په اتنی عیاد کی التویلو یغدوم قومه یوم القیامة فاوردهم النار مخیبه فرعان دخپا القومنا دنبکیو لر اور اورتا نوارد مانا سوشو دخول جو ام دوارد مانا تیرے دل نو منکون که دا خطاب دیں عامو منانو تا منكم و من کوم او نشتې په تاسو ک مننانو الله مګ تتون کې به پهجانم تیرتون کې پهجانمي په پې سررات بانندې په تیروځي نواد د ون دسه شو مرور شو چېی په پول سررات تیرو د بیا ختاب مومناننو ته شو. قانا علی ربک دیذ اثر زو صفرم حدمن مغزیه بے سلک لگا بیا اخلاص مونږه مومنان او بریدو ظالمان زره بجانم کې پړمخې چې بجانم تیروزی مومنان به بچي او کافر وختو ورزي او اذاۃ اللہ کلشور وسې شي به دیومان د یو زمونږه را نوای کافر مومنانو او تا هم یو پاړه جوړل کې ورد مقام اندازیم و آسن و ندیام او دیر د مجلس نام و کمالک نام او سونا لاکر دی ما مخلدیون پیڑی اوم آسن و آس آسن دیر سامان نا وریا و دا منظر تکتو او دا منظر, منظر نخیدی قل من کانفی زلالتی دی دیکی زجر بشیر کر کئی روح المانی وئی زجر بیشیرته او وینما ذکر ذلک ردن لما كانوا يظنون من ان لهم اعوانا من شركاء جو گمان کو زمر گرش تا نہ لا پھر دو کو جزای خپل اعوان مگر روبل چستا وسریم دادو کی ا زو چې به شیر ګمفللی امدود مولت ور کې د نه میربان خمولت مدن مولتسمموده مولت تر دی چغا چې ی لیشي دوون چې د عذا بیا د متو زر دا چې د اوپشي څوک د بدتر د بدتر مکان د ځې وازه فوجون ده او کم زورې د د چا لښکر کم زوره چا زه بد دیونا کار دی وایذل الله الزیناته دو زیاته الله اګه سان له ته دو چې لای مونده له هدانا هدایت ہدا الله ولې هدایت خسی واقعي مضبوطه او باقی باقی کینونکي کی خام النف ورضي پسند طرف سا کین مسکمت رشوق کین سپرسو ی ختم ک دل تمراص ثواب ان زبد لیں و خیر المردا و خیره لو واپس دا بیا ز ضرور کوي تخیب اخروی افراد الذی کفر خبر را دا غسڑی دینکار کله ز مودتنو او وی لو ته ان نار ابغلی شما تمال وبچین داهر منقذ قیامت جناب اسلام صاحب حضرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ اگر بدم انگری کار کم نپیو کافر بندا اگر رقمو عازبی نیواید دته خپل رقم مطالبه وکرا ناویسی کارو د پیغمبر علیہ السلام نه اورا یا نبی علیہ السلام تر دې بدی وای زو رقم درکم کبابینه اراتره د نورته کوم بڑشي زان مړکی او بیاج وندې شو خدا نه کی هغه خا بیا هم جونستان کوزې بیاج وندې شو نو تارو رقم درک اورید قیامت نو سکه انکار کې مزات کې قیامت ثورې لکه ډیر خلق وې او مړ چې تل نه بیا کذر أغلی چې تمږ یې لري دا قیامت دینکار دی قران زورن اور کین افراد الذي خبر راګه دا سړی چی انکار کوي د ایتونو زمونږ نام او اي دې را وګړي شمه تا مالو بچي خبر شو دې بګه او باندې انجول له دوه پسنګ نه مې ربان ذات کې له او چې دې بخلاصي ک الله دا سينه ده سنكتبو لکومونګه هغه چې وایي ورمد له هم او زیاد به خلرد اعظم نه خړې وا هغه ولود نه هغه چې دی وی او راو شي موږ د تشتورم نه وو سر اولاد نه وو سر نفرې نه مال اود ته غوونی ولې دی به الله چې دا مددگار دیو زرا امداد یا نو دغه لري د کې بلاد از سنن کوفر بو کې دې په بنده غهين او شیبا بدیماني زيدان مخالفو د دې وب مخالف جوړ شي کې یونس کیمر کې دర్శیو وې استم یاد کې او تاسو خمنه بندګینه را کړې مخالف بشین تر به توکي علم درات نه ګورې چې موږ له شیطانونو په کافرو چمبور کې رچمبا چمبور که دیودره چمبه مانه بیدارهی گمراهی طرفتی بیخهی نه تلوار مکاو پا دیو بانده یخینان تیاره و دیودره تیاره ولو سرام نه پاوره چی پورده و کومنگ متقین و میره بانزات ملمانون او او بشرو منگا کافی رو دره جانم تا ویردن تگیم و اقدار بانی سپارش لَا يَمْلِكُونَ شَفَاعَتَا وَاقْدَار بَنِنِ سَفَارَش سفارش بنشی کولے اِلَّا من وَاقْدَار بَنِن سَفَارَش اسوک سوک مگر اغا سوک چین والے پسندے میرا بانداد کی لوز اغا سوک بس سفارش کئی چاقلِ توحیدی لوز توحیدین والے پا توحید دنیا نتلی وَقَالُ او وای دی زجر به اتخاذ الولد دی ولده مې ربان ذات ورز النایبم دی الله نائب نیول لے لقد یہ تم شیاں اد رات لوګو تاسو په غشی ادن سخت دا او تاسو سخت شیر اوړو سخت خبر موکړه چهلال نائب صاحب تقاد و سماوات و نیده چه اسمان، تفترنه منو ویلش لده او چوز مکا و تخیر الالجبال و حد او او ارده گرون افاق رده دام مشرک دو نلوی خبر دو، چه اسمان براه لکه لگه خلقو یا لگه چپشه، دو نلوی دروموی اسمان براه لگه نالا مشرک دو، مشرک دو نلوی خبر دو، چه اسمان براه لگه چه اللہ اللہ نائب صحبیتے اندعو لرحمان ولدان چرابلی دیو میرا بان ذاتل را نائبو او ندی مناسم میرا بان لره را جونسی نائبو او ندی ټول آج برد وقتا مگر رازی میرا بان ذات عبدا عجزم دا ټول دا اللہ ټول دیم طول میدی منقاد لقد اصوا هم یقین را گرکری دولارا شماری دولارا بشمار اولو سرام وکل ماتیم او دا ٹول رضی اللہ تعالی پاک کی فردان تشطور ٹول برادر تشطور پیشے یقینا اگسان جی مان رو دے عمل کلے ہم او بغیر در مریبان ذات خود دان دوستیں و انما یہ سرنا بلی سانی کو دا مسئلہ رسالت بیان نہیں صداقت دے کتاب ہم دے. یا قرآن منګه آسان کړل دی قرآن صاحب جوان یتو بشری به المتقین چې زیر اور کې به دی فرستګار وته دا د فرستګار دوه پارا زیره دي معلومه دا چې قرآن ته رجوسو کوي هغه فرستګار دی قرآن ته کېنی دا فرستګار دی قرآن ته واخور کې دا فرستګار دی بل طرف چې قرآن نسنګ کوي د قرآن ډڑکې دا فرستګار نه دي دا متقین دي اس دایبه کوي لیکن دین او تنزل به قوم الودان اور اے پدی قوم جگڑالو تصفی ب دنیاوی وکما رگنا اور اے لاکڑی امام فریدون من قرن پیړیم حال تو حصو مینوم اے حال تو حصو مینوم ایوین سوک ما ډیر خلق تبا په دنیاي او تاسو مول هم لريگزام یا اوري غي لره ريگزا کښ د خپل ريگزن دغه دا دا از دادونه د شپې د خپل کښ ته او همس ویلې کیږي د سینې اواز ته څوک اقص کوي ريگزن د سینې او همس د خپل اواز ددونه الفا درسونه هل تاسو نو له مول ريگزام ای اوري داغه د پاره د او د اخپي واسه کښ اي اوري داغي د پاره کش د خپوم یاد به او تاسو مولم رگز اي اوري داغي د دا پاره حش د سینې د سینې حشي اورين نه یعنی کښ د اخپي نه کوي دا سي دنيا نه